На річці Іс, у тінях лісу, що оточує Багряну рівнину біля загубленого моря Корус у долині Дор, під стрімкими місяцями Марса, які метеорно мчать над лоном вмираючої планети, як Крадькома пробирався слідом за тіньовою постаттю, що трималася найтемніших місць з наполегливістю, яка проголошувала зловісну природу її завдання. Впродовж шести довгих марсіанських місяців я переслідував околиці ненависного храму Сонця, у повільно-обертовому валу якого, глибоко під поверхнею Марса, лежала моя принцеса, похована, але чи жива, чи мертва, я не знав. Чи знайшов тонкий клинок Фейдор – це любе серце. Лише час міг відкрити правду. 687 марсіанських днів мали минути, перш ніж двері камери знову опиняться навтроти кінця тунелю, де я востаннє бачив мою вічно прекрасну дею Торіс. Половина з них минула або мине завтра. Але в моїй пам'яті яскраво, стираючи кожну подію, що була до чи після, залишилася остання сцена перед тим, як хлуб диму засліпив мої очі, а вузька щілина, яка дала мені змогу побачити внутрішню частину її камери, закрилася між мною та принцесою Геліуму на довгий марсіанський рік». Немов це було вчора, я все ще бачив гарне обличчя Фейдор, дочки Матая Шанга, спотворене ревнивою люттю та ненавистю, коли вона кинулася вперед з піднятим кінжалом на жінку, яку я кохав. Я бачив руду дівчину, ту вію з Птарту, яка кинулася вперед, щоб запобігти жахливому вчинку. Тоді дим від палаючого храму затьмарив трагедію, але у вухах у мене дзвенів єдиний крик, коли впав ніж». Потім запала тиша, і коли дим розвіявся, обертовий храм відрізав будь-який вид або звук з камери, в якій були ув'язнені три прекрасні жінки. Багато було того, що займало мою увагу з того жахливого моменту, але ніколи ні на мить не згасала пам'ять про те, що сталося, і весь час, який я міг виділити з численних обов'язків, що лягли на мене у відбудові уряду перших народжених, після того, як наш переможний флот і сухопутні війська їх здолали, я проводив біля похмурої шахти, в якій перебувала мати мого хлопчика, Карторіса з Гелію. Раса чорних, яка століттями поклонялася Ісус, фальшивому божеству Марса, була залишена в стані хаосу після мого викриття її як не більше, ніж злої старої жінки. У своїй люті вони розірвали її на шматки. З високої вершини свого егоїзму перші народжені були кинуті в глибини приниження. Їхнє божество зникло, а разом з ним і вся фальшива структура їхньої релігії. Їхній хвалений флот зазнав поразки перед кращими кораблями і бійцями червоних людей Гелію. Запеклі зелені воїни з вохристих морських глибин зовнішнього Марса їздили на своїх диких тоатах священними садами храму Ісус, а Тар Старкас, джеддак Тарку, найлютіший з усіх, сидів на троні Ісус і правив першими народженими, поки союзники вирішували долю завойованої нації. Майже одноголосно прозмучало прохання, щоб я зійшов на стародавній трон чорних людей, навіть самі перші народжені погоджувалися з цим, але я не хотів цього. Моє серце ніколи не могло бути з расою, яка чинила зневаги моїй принцесі та моєму синові. За моєю пропозицією, Ксодар став джедаком перших народжених. Він був датором або принцом, поки Ісус не принизила його, тому його придатність до високої посади не викликала сумнівів. Мир у долині Дор було таким чином забезпечено, зелені воїни розійшлися до своїх пустельних морських днин, а ми, гелійці, повернулися до нашої країни. Тут мені знову запропонували трон, оскільки не було жодних звісток від зниклого джедака Гелію, Тардоса Морса, діда Деї Торіс або його сина, Морса Каяка, джеда Гелію, її батька. Минув понад рік відтоді, як вони вирушили досліджувати північну півкулю в пошуках Карторіса, і зрештою їхній зневірений народ сприйняв за правду непевні чутки про їхню смерть, які просочилися з крижаного регіону Полюса. Я знову відмовився від престолу, бо не хотів вірити, що могутній Тардос Морс або його не менш грізний син мертві. «Нехай хтось із їхньої крові править вами, доки вони не повернуться», – сказав я зібраним вельможам Гелію, звертаючись до них з п'єдесталу істини біля трону праведності в храмі Нагороди, з того самого місця, де я стояв рік тому, коли зад Арас виніс мені смертний вирок. Говорячи, я ступив уперед і поклав руку на плече Карторіса, який стояв у першому ряду кола вельмож навколо мене. Як один, вельможі та народ піднесли свої голоси в довгому вітанні схвалення. Десять тисяч мечів вихопилися з такої ж кількості піхов, і славні воїни стародавнього Гелію привітали Карторіса джедаком Гелію. Його перебування на посаді мало тривати довічно або до повернення його прадіда або діда. Таким чином, задовільно владнавши цей важливий обов'язок для Гелію, я наступного дня вирушив до долини Дор, щоб залишатися поблизу храму Сонця до доленосного дня, коли має відкритися тюремна камера, де похована моя втрачена кохана. Разом з Гором Вастусом і Кантосом Каном, а також іншими шляхетними лейтенантами, я залишив карторіс Авгеліумі, щоб він міг скористатися їхньою мудрістю, хоробрістю та вірністю у виконанні важливих обов'язків, які на нього покладено. Зі мною був лише вула, мій марсіанський пес. Сьогодні вночі вірний звір тихо ступав слідом за мною. Великий, як шотландський поні, з жахливою головою і страхітливими іклами, він справді був вражаючим видовищем, коли він крадькома передважів. Русувався за мною на своїх десяти коротких м'язистих ногах, але для мене він був втіленням любові та вірності. Попереду виднілася постать чорного датора першонароджених Туріда, чию невмирущу ворожнечу я заслужив того разу, коли повалив його голими руками у дворі храму Ісус і зв'язав його власним спорядженням перед шляхетними чоловіками та жінками, які ще мить тому вихваляли його доблесть. Як і багато його товаришів, він, очевидно, прийняв новий порядок речей з прихильністю і присягнув на вірність Ксодару, своєму новому правителю. Але я знав, що він ненавидить мене, і був упевнений, що в глибині душі він заздрить і ненавидить Ксодара, тому я стежив за його приходами та відходами і останнім часом переконався, що він зайнятий якимись інтригами». Кілька разів я бачив, як він покидав обнесене стінами місто першонароджених після настання темряви, прямуючи до жорстокої та жахливої долини Дор, де жодна чесна справа не могла привести жодну людину». Сьогодні вночі він швидко рухався вздовж узлісся, поки не опинився далеко за межами видимості чи чутності міста, а потім повернув через малиновий газон до берега загубленого моря Коруса. Промені ближчого місяця, що низько гойдався над долиною, торкалися його спорядження, інкрустованого коштовностями, тисячами мінливих вогнів і відбивалися від глянцевого чорного кольору його гладкої шкіри. Двічі він повертав голову назад до лісу, як людина, яка виконує зле доручення хоча, мабуть, почувався в цілковитій безпеці від переслідування. Я не наважився слідувати за ним туди під місячним сяєвом, оскільки для моїх планів найкраще було не переривати його. Я хотів, щоб він дістався до місця призначення, нічого не підозрюючи, щоб я міг дізнатися, де саме це місце призначення знаходиться і яка справа чекає нічного злодія там. Тож я залишався в укритті, поки рід не зник за краєм крутого берега біля моря за чверть милі звідси. Потім, з вулою слідом, я поспішив через відкритий простір за чорним датором. Тиша гробниці лежала на таємничій долині смерті, причаївшись глибоко в її теплому гнізді в западенні на південному полюсі вмираючої планети. Вдалені золоті скелі підіймали свої могутні бар'єрні стіни, високо вусіяне зірками небо, дорогоцінні метали та мерехтливі коштовності, з яких вони складалися, сяяли в яскравому світлі двох чудових місяців Марса. За моєю спиною був ліс, підстрижений і оброблений, як газон, до паркової симетрії через випасання мерзенних рослинних людей». Перед мною лежало загублене море Корус, а далі я побачив мерехтливу стрічку Іс – річки таємниць, що звивалася з-під золотих скель, щоб впасти в Корус, куди протягом незліченних вітів були перенесені ошукані та нещасні марсіани з зовнішнього світу під час добровільного паломництва до цих фальшивих небес. Рослинні люди зі своїми кровосисними руками та жахливі білі мавпи, які роблять дор в день, були сховані у своїх лігвах на ніч. На балконі в золотих скелях над Іс більше не було святого Терна, який своїм дивним криком скликав їх до жертв, що пливли до їхніх пащ на холодній широкій груді стародавньої Іс. Флоти Гелію та першонароджених очистили фортеці та храми Тернів, коли ті відмовилися здатися та прийняти новий порядок речей, який змев їхню фальшиву релігію з довготерплячого Марса. У кількох ізольованих країнах вони все ще зберігали свою давню владу, але Матай Шанг, їхній Геккадор, батько Тернів, був вигнаний зі свого храму. Наші зусилля щодо його захоплення були напруженими, але з невеликою кількістю вірних він втік і переховувався, де саме ми не знали. Коли я обережно підійшов до краю низької скелі, що нависала над загубленим морем Корусу, я побачив, як Турит випливає на груди мерехтливої води в невеликому човні, одному з тих дивно викуваних суден неймовірного віку, які святі терни з їхньою організацією жерців і менших тернів мали звичай роздавати вздовж берегів Ісу, щоб полегшити довгу подорож їхніх жертв. На пляжі піді мною стояло з десяток подібних човнів, кожен із довгим жердиною, на одному кінці якої був спис, на іншому весло. Турид тримався берега, і коли він зник з поля зору за найближчим мисом, я зіштовхнув один із човнів у воду і, покликавши вулу в нього, відштовхнувся від берега. Переслідування Турида повело мене вздовж узбереж'я моря, до гирла Ісу. Дальший місяць лежав близько до горизонту, кидаючи густу тінь під скелями, що облямували воду. Турія ближчий місяць зайшла і не зійде знову майже чотири години, тож мені була забезпечена приховувальна темрява принаймні на цей час. Чорний воїн плив далі й далі. Тепер він був навпроти гирла Ісу. Не вагаючись ні на мить, він повернув до похмурої річки, що силою веслуючи проти сильної течії». Слідом за ним пливли вула і я, тепер ближче, бо чоловік був занадто зосереджений на тому, щоб проштовхнути свій човен вгору по річці, щоб мати очі на те, що могло відбуватися за його спиною. Він тримався берега, де течія була менш сильною. Незабаром він дістався до темного печерного порталу в обличчі золотих скель, крізь який лилася річка. Далі в стигійську темряву він погнав свій човен. Здавалося безнадійним намагатися слідувати за Нем тут, де я не бачив власної руки перед обличчям, і я вже майже збирався відмовитися від переслідування і повернутися до гирли річки, щоб там дочекатися його повернення, коли раптовий поворот показав слабке сяйво попереду. Моя здобич знову була добре видно, і взростаючого світлі від фосфоресцентної породи, яка великими плямами вкраплювалася в грубосклепінчасту стелю печери, мені не було важко слідувати за ним». Це була моя перша подорож по полоні Ісу, і те, що я там побачив, залишиться назавжди в моїй пам'яті якими б жахливими вони не були, вони не могли навіть наблизитися до тих жахливих умов, які, мабуть, панували до того, як Тарс Таркас, Великий Зелений Воїн, Ксодар, Чорний Датор і я принесли світло істини у зовнішній світ і зупинили шалений потік мільйонів на добровільне паломництво до того, що, як вони вірили, закінчиться в прекрасній долині миру, щастя і любові. Навіть зараз низькі острови, що всіяли широку течію, були забиті скелетами та напівз'їденими трупами, хто через страх або раптове пробудження зупинився майже на завершенні своєї подорожі. У жахливому смороді цих страхітливих острівців-костниць змарнілі маніяки верещали, бурмотіли і билися серед розірваних залишків своїх жахливих бенкетів. В той час, як на тих, де були лише обгризані кістки, вони билися один з одним, слабші ставали їжею для сильніших або чіплялися пазуристими руками за роздуті тіла, що пливли за течією. Турід не звертав жодної уваги на верескливі істоти, які або погрожували йому, або благали його, залежно від настрою, який їх захоплював. Очевидно, він був знайомий з жахливими видовищами, що оточували його. Він продовжив рух вгору по річці, можливо, на милю, а потім, перепливши на лівий берег, витягнув свій човен на низький виступ, який майже зрівнявся з водою. Я не наважився перетнути потік, бо він, напевне, побачив би мене. Замість цього я зупинився біля протилежної стіни під нависаючою масою скелі, що кидала під собою густу тінь. Тут я міг спостерігати за турідом, не ризикуючи бути виявленим. Чорний стояв на виступі біля свого човна, дивлячись вгору по річці, ніби чекав на когось, хто мав прибути звідти. Лежачи там під темними скелями, я помітив, що сильна течія, здавалося, текла прямо до центру річки, так що було важко утримати моє судно на місці. Я посунувся далі в тінь, щоб знайти опору на березі. Але, хоч я просунувся на кілька ярдів, я нічого не торкнувся і потім, виявивши, що скоро досягну точку, звідки я вже не зможу бачити чорношкірого, я був змушений залишитися там, де був, утримуючи свою позицію, як міг, сильно грибуче проти течії, що текла з-під скелястої маси позаду мене. Я не міг уявити, що могло спричинити цю сильну бічну течію, бо головний канал річки був добре видно мені з того місця, де я сидів, і я бачив хвилясте з'єднання його з таємничою течією, яка викликала мою цікавість. Поки я ще розмірковував над цим явищем, моя увага раптово прикувалася до Туріда, який підняв обидві долоні вперед над головою у всесвітньому салюті марсіан, і замить його «каор» – барсумське слово-привітання – прозвучало низьким, але виразним тоном. Я повернув очі вгору по річці, в тому напрямку, куди були спрямовані його, і незабаром у межах мого обмеженого поля зору з'явився довгий човен, в якому було шестеро чоловіків. П'ятеро були біля весел, а шостий сидів на почесному місці. Біла шкіра, хвилясті жовкі перуки, що прикривали їхні лисі голови, і розкішні діадеми, вставлені вкола із золота навколо їхніх голів, свідчили про те, що це святі терни. Коли вони підпливли до виступу, на якому їх чекав Турид, він, стоячи в носі човна, піднявся, щоб зійти на берег. І тоді я побачив, що це не хто інший, як Матай Шанг, батько тернів. Я був вражений очевидною сердечністю, з якою двоє чоловіків обмінювалися привітаннями, адже чорні та білі люди Барсума були спадковими ворогами, і я ніколи раніше не чув, щоб вони зустрічалися де-інде, окрім як у бою. Очевидно, невдачі, які нещодавно спіткали обидва народи, призвели до союзу між цими двома особами, принаймні проти спільного ворога. І тепер я зрозумів, чому Турид так часто виходив вночі в долину Дор, і що характер його змови може бути таким, що зачепить дуже близько мене або моїх друзів. Я хотів би знайти місце ближче до цих двох чоловіків, щоб почути їхню розмову. Але зараз не було й мови про те, щоб спробувати переплисти річку, і тому я спокійно лежав і спостерігав за ними, які віддали б багато, щоб дізнатися, як близько я лежу до них, і як легко вони могли б перемогти і вбити мене своєю переважною силою. Кілька разів Турид вказував через річку в моєму напрямку, але я ні на мить не повірив, що його жести мають якесь відношення до мене». Незабаром він і Матай Шанг сіли в човен останнього, який вийшов на річку і, розвернувшись, стабільно попрямував у моєму напрямку. Коли вони наближалися, я відводив свій човен все далі і далі під навислу стіну, але врешті-решт стало очевидно, що їхнє судно тримається того ж курсу. П'ятеро веслярів направляли більший човен вперед зі швидкістю, яка змушувала мене докладати зусиль, щоб зрівнятися з ними. Що миті я очікував, що мій ніс човна розіб'ється об тверду скелю. Світло від річки вже не було видно, але попереду я побачив слабкий відблиск віддаленого сяйва, і все ще вода переді мною була відкритою. Нарешті до мене дійшла правда: я плив підземною річкою, яка впадала в іс саме в тому місці, де я сховався. Веслярі були вже зовсім близько до мене. Шум їхніх власних весел заглушав звук моїх, але ще мить і зростаюче світло попереду виявить мене їм. Не було часу на втрати. Які б дії я не збирався вжити, їх потрібно було вжити негайно. Повернувши ніс мого човна праворуч, я шукав скелястий берег річки, і там я лежав, поки Матай Шанг і Турид наближалися центром потоку, який був значно вущим, ніж Іс. Коли вони наблизилися, я почув голоси Турида та батька Тернів, які сперечалися. «Я кажу тобі, Терне, – говорив чорний датор, – що я бажаю лише помсти Джону Картеру, принцу Гелію. Я не веду тебе в жодну пастку, що я міг би отримати, зрадивши тебе тим, хто зруйнував мою націю та мій дім». «Давай зупинимось тут на мить, щоб я міг почути твої плани», – відповів Геккадор, «і тоді ми зможемо продовжити з кращим розумінням наших обов'язків і зобов'язань». Він віддав веслярам наказ, який привів їхній човен до берега, не далі як за дюжину кроків від місця, де я лежав. Якби вони підтягнулися нижче мене, вони б, напевно, побачили мене на тлі слабкого сяйва світла попереду». Але звідки вони нарешті зупинилися, я був у такій же безпеці від виявлення, якби нас розділяли милі. Кілька слів, які я вже підслухав, розпалили мою цікавість, і я захотів дізнатися, яку саме помсту Турид планує проти мене. І мені не довелося довго чекати. Я уважно слухав. «Немає жодних зобов'язань, батьку Тернів», – продовжував первісток. «Турид, датор Ісуса, не має ціни». Коли справу буде здійснено, я буду радий, якщо ти подбаєш про те, щоб мене добре прийняли, як личить моєму давньому походженню та шляхетному рангу при якомусь дворі, який все ще вірний твоїй давній вірі, бо я не можу повернутися до долини Дор чи кудись іще у владі принца Гелію. Але навіть цього я не вимагаю, нехай буде так, як твої власне бажання в цій справі керує». «Буде так, як ти хочеш, даторе», – відповів Матай Шанх. «І це ще не все. Влада та багатство будуть твоїми, якщо ти повернеш мені мою дочку, Фейдор, і віддаси мені дею Торіс, принцесу Гелію». «Ах!» – продовжив він зі зловісним гарчанням. «Але землянин постраждає за зневагу, якої він завдав святая святих, і жодна мерзота не буде надто мерзенною, щоб її назавдати його принцесі». «Якби ж то я міг змусити його стати свідком приниження та деградації червоної жінки». «Ти зробиш з нею все, що захочеш, ще до кінця дня, Матайшанг, сказав Турид, – «якщо тільки скажеш слово». «Я чув про храм Сонця Даторе», – відповів Матайшанг, – «але ніколи не чув, щоб його в'язнів можна було звільнити до закінчення відведеного їм року ув'язнення. Як же ти можеш здійснити неможливе?» «До будь-якої камери храму можна потрапити в будь-який час», – відповів Турид. Тільки Ісус знала про це. І Ісус ніколи не була схильна розголошувати більше своїх секретів, ніж було необхідно. Випадково, після її смерті, я натрапив на стародавній план храму, і там я знайшов чітко написані найточніші вказівки, як дістатися до камер у будь-який час». «І більше я дізнався, що багато людей ходили туди для Ісус у минулому, завжди з дорученнями смерті та тортур для в'язнів. Але ті, хто таким чином дізнавався про таємний шлях, мали звичай помирати загадково відразу після повернення та надання звітів жорстокий Ісус. «Тоді рушаймо», – нарешті сказав Матай Шанх, – «я повинен довіряти тобі, але водночас ти повинен довіряти мені, бо нас шестеро проти одного». «Я не боюся», – відповів Турид, – «і тобі не варто». «Нашої ненависті до спільного ворога достатньо, щоб забезпечити нашу вірність один одному, і після того, як ми зганьбемо принцесу Гелію, буде ще більше підстав для підтримки нашої відданості, якщо я не помиляюся в характері її повелителя». Матай Шанг заговорив до веслярів. «Човен рушив вгору притокою». Ледве стримував себе, щоб не накинутися на них і не вбити тих двох мерзенних змовників. Але швидко зрозумів божевільну нерозсудливість такого вчинку, який би знищив єдину людину, здатну провести до в'язниці Деї Торіс, перш ніж довгий марсіанський рік завершить своє нескінченне коло. Якщо він приведе Матая Шанга до того священного місця, то він приведе й Джона Картера, принца Гелію. З безшумним веслом я повільно поплив у кільватер більшого човна. Під горами. Коли ми просувалися вгору річкою, що в'ється під золотими скелями з надер гір Оц, щоб змішати свої темні води з похмурим і таємничим ісом, слабке сяйво, яке з'явилося перед нами, поступово перетворилося на всеосяжне сяйво. Річка розширилася, поки не набула вигляду великого озера, чиє склепінчасте склепіння, освітлене сяючими фосфоресціюючими скелями, було всіяне яскравими променями діамантів, сапфірів, рубінів і незліченних безіменних коштовностей барсума, які були інкрустовані в незаймане золото, що становить більшу частину цих чудових скель. За освітленою кімнатою озера була темрява. Що крилося за темрявою, я не міг навіть здогадатися. Пливти за човном тернів по блискучій воді означало б негайно виявити себе. І тому, хоч мені й не хотілося дозволяти ту ріду хоч на мить зникати з мого поля зору, я був змушений чекати в тіні, поки інший човен не зник з мого поля зору на далекому кінці озера». Тоді я поплив по блискучій поверхні в напрямку, яким вони попрямували. Коли, після того, що здавалося вічністю, я дістався до тіней у верхній частині озера, я виявив, що річка витікає з низького отвору, щоб проплисти під яким було необхідно змусити вулу лягти рівно в човні, а мені самому потрібно було зігнутися вдвічі, щоб низький дах не торкнувся моєї голови». Вмить дах знову піднявся з іншого боку, але шлях вже не був яскраво освітлений. Натомість лише слабке сяйво виходило від невеликих і розкиданих плям фосфоресцентної породи на стінах і даху. Прямо переді мною річка впадала в цю меншу камеру через три окремі арочні отвори. Туріда та тернів ніде не було видно, в яку з темних дір вони зникли. Не було жодного способу дізнатися, і тому я вибрав центральний отвір, оскільки він, ймовірно, приведе мене в правильному напрямку, як і будь-який інший. Тут шлях пролягав у цілковитій темряві. Потік був вузьким, настільки вузьким, що в темряві я постійно наштовхувався спочатку на одну кам'яну стіну, а потім на іншу, коли річка петляла туди-сюди вздовж свого кременістого русла. Далеко попереду я невдовзі почув глибокий і похмувий гуркіт, який збільшувався в гучності, коли я просувався вперед, а потім обрушився на мої вуха з усією інтенсивністю своєї шаленої люті, коли я круто повернув у дьмяно освітлену ділянку води. Прямо переді мною річка з гуркотом падала зверху у вигляді могутнього водоспаду, який заповнював вузьку ущелину з боку в бік, піднімаючись на кілька сотень футів наді мною. Таке величне видовище я бачив. Уперше. Але гуркіт – жахливий, оглушливий гуркіт тих вод, що падають, замкнених у кам'яному підземному склепінні. Якби водоспад не повністю заблокував мій подальший прохід і не показав мені, що я пішов неправильним шляхом, я думаю, що все одно втік би від цього божевільного галасу». Дуріда та Терни не могли пройти цим шляхом. Натрапивши на неправильний курс, я втратив слід, і вони настільки випередили мене, що тепер я можу не знайти їх до того, як стане надто пізно, якщо власне взагалі зможу їх знайти. Знадобилося кілька годин, щоб пробитися до водоспаду проти сильної течії, і ще кілька годин знадобиться на спуск, хоча темп буде набагато швидшим. Зітхнувши, я повернув ніс свого човна вниз за течією, і могутніми помахами весел поспішив із шаленою швидкістю, темним і звивистим каналом, доки знову не дістався до камери, в яку впадали три рукави річки. Два ще недосліджені канали залишалися на вибір, і не було жодних способів, за допомогою яких я міг би судити, який з них з більшою ймовірністю приведе мене до змовників. Ніколи в житті, наскільки я можу пригадати, я не відчував таких мук нерішучості. Так багато залежало від правильного вибору, так багато залежало від швидкості. Години, які я вже втратив могли вирішити долю незрівнянної ідеї Торіс, якщо вона вже не мертва, а пожертвувати ще годинами, а можливо й днями, на безплідне дослідження іншого тупикового шляху однозначно виявиться фатальним. Кілька разів я намагався увійти в правий прохід, але повертався назад, наче попереджений якимось дивним інтуїтивним відчуттям, що це не той шлях. Зрештою, переконавшись у часто повторюваному явищі, я поставив усе на ліву арку, але з тривалою сумнівом я кинув прощальний погляд на похмурі води, які котилися темні й грізні з-під похмурої низької арки праворуч. І коли я дивився, на течію зі стігійської темряви внутрішньої частини випливла шкаралупа одного з великих соковитих плодів дерева сорапус. Я ледь стримав крих тріумфу, коли цей мовчазний, невідчутний вісник проплив повз мене, у напрямку до Ісу та Корусу, бо це говорило мені про те, що мандрівні марсіани знаходяться вище за течією. Вони їли цей дивовижний плід, який природа концентрує в твердій шкаралупі горіха сорапус, і поївши, викинули шкаралупу за борт. Він міг походити лише від партії, яку я шукав. Швидко я відкинув усі думки про лівий прохід і за мит повернув праворуч. Незабаром потік розширився, і повторювані ділянки фосфоресцентної скелі освітлювали мій шлях. Я гарно просувався, але був переконаний, що відстаю майже на день від тих, кого переслідував. Ні вула, ні я не їли з попереднього дня, але що стосується його, то це не мало особливого значення, оскільки практично всі тварини мертвих морських днин Марса здатні обходитися без харчування неймовірні періоди часу. Я теж не страждав. Вода річки була солодкою і холодною, бо не була забруднена тілами, що розкладалися, як іс. А що до їжі, то сама думка про те, що я наближаюся до моєї коханої принцеси, підносила мене над усіма матеріальними потребами. Зі збільшенням відстані річка ставала вущою, а течія швидкою і бурхливою, настільки швидкою, що мені було важко взагалі просувати свій човен вгору». Я міг просуватися не більше, ніж на 100 ярдів на годину, коли на повороті зіткнувся з серією порогів, через які річка пінилася і вирувала з шаленою швидкістю. Серце в мене обірвалося. Шкаралупа Сорапуса виявилася хибним пророком, і зрештою моя інтуїція була правильною. Мені слід було йти лівим каналом. Якби я був жінкою, я б заплакав. «Праворуч від мене був великий, повільний вир, який кружляв далеко під нависаючим боком скелі. І щоб дати відпочити моїм втомленим м'язам перед тим, як повернути назад, я дозволив своєму човну запливти в його обійми. Я був майже розчарований розчаруванням. Це означало б ще півдня втрати часу, щоб повернутися назад і пройти єдиним шляхом, який ще залишався незвіданим. Яка пекельна доля змусила мене вибрати з трьох можливих шляхів два неправильні?» Коли ледача течія вира повільно несла мене навколо периферії водяного кола, мій човен двічі торкнувся скелястого боку річки в темному закутку під скелею. Втретє, він вдарився так само м'яко, як і раніше, але контакт призвів до іншого звуку – звуку дерева, що шкребе по дереву. В одну міть я насторожився, бо жодного дерева не могло бути в тій захованій річці, якщо його не принесла людина. Майже одночасно, з першим усвідомленням шуму, моя рука вистрілила через бік човна, і за мить я відчув, як мої пальці вхопилися за борт іншого судна. Немов перетворений на камінь, я сидів у напруженій і застиглій тиші, напружуючи очі в цілковитій темряві переді мною, намагаючись з'ясувати, чи зайнятий човен. Цілком можливо, що на борту могли бути люди, які ще не знали про мою присутність, оскільки човен м'яко шкрепся об скелі з одного боку, тож легкий дотик мого човна до іншого міг легко залишитися непоміченим. Як би я не вдивлявся, я не міг пробити темряву, а потім я уважно прислухався до звуку дихання поруч зі мною. Але крім шуму порогів, тихого скреготу човнів і плескоту води об їхні борти, я не міг розрізнити жодного звуку». Як завжди, я думав швидко. Мотузка лежала згорнутою внизу мого власного судна. Дуже тихо я зібрав її і, закріпивши один кінець до бронзового кільця в носі, я обережно переступив у човен поруч зі мною. В одній руці я тримав мотузку, в іншій – свій гострий довгий меч. Можливо, цілу хвилину я стояв нерухомо, увійшовши в чуже судно. Воно трохи похитнулося під моєю вагою, але саме скрегіт його борта об бік мого власного човна, здавалося, найбільше міг стривожити його пасажирів, якщо вони були. Але не було жодної відповіді, і мить по тому я обмацав від носа до корми і виявив, що човен покинутий. Обмацюючи руками скелі, до яких було пришвартовано судно, я виявив вузький виступ, який, як я знав, мав бути шляхом, яким шли ті, хто був переді мною. У тому, що це могли бути лише Турід і його група, я був переконаний розміром і конструкцією човна, який я знайшов. Покликавши вулу слідувати за мною, я ступив на виступ. Величезний, дикий звір, спритний як кіт, підкрався за мною. Коли він проходив через човен, в якому перебували Турід і Терни, він видав тихе гарчання. І коли він опинився поруч зі мною на виступі, і моя рука лягла на його шию, я відчув, як його коротка грива наїжилася від гніву. Я думаю, він телепатично відчув недавню присутність ворога, бо я не доклав жодних зусиль, щоб повідомити йому про суть нашого пошуку або статус тих, кого ми переслідували». Цей недогляд я тепер поспішив виправити, і, як це роблять зелені марсіани зі своїми звірами, я дав йому знати частково за допомогою дивної і моторошної телепатії Барсума, а частково словами, що ми йдемо по сліду тих, хто нещодавно займав човень, через який ми щойно пройшли. Тихе муркотіння, як у великого кота, вказало на те, що Вула зрозумів, і тоді, сказавши йому слідувати за мною, я повернув праворуч по виступу. Але ледь я це зробив, як відчув, що його могутні ікла тягнуть мою шкіряну збрую. Коли я повернувся, щоб з'ясувати причину його дій, він продовжував тягнути мене в протилежному напрямку і не припинив, поки я не розвернувся і не показав, що піду за ним добровільно. Я ніколи не знав, щоб він помилявся в питаннях вистежування. Тому з почуттям цілковитої безпеки я обережно рушив слідом за величезним звіром. Крізь кімирійську темряву він рухався вузьким виступом біля киплячих порогів». У міру того, як ми просувалися, шлях вів з-під навислих скель у тьмяне світло. І тоді я побачив, що стежка була вирубана в живій скелі, і що вона тягнулася вгору вздовж берега річки за порогами. Годинами ми пливли темною і похмурою річкою все далі й далі в надра Марса. З огляду на напрямок і відстань, я знав, що ми маємо бути глибоко під долиною Дор і, можливо, також під морем Омеан. До храму Сонця залишилося вже зовсім небагато». Ледь ця думка оформилася в моїй голові, вула раптово зупинився перед вузьким арковим отвором у скелі з боку від стежки. Швидко він присів, відступаючи від входу, і водночас повернув до мене очі. Слова не могли б виразніше сказати мені, що десь поблизу криється небезпека, тож я тихо просунувся вперед до нього і, обминувши його, зазирнув у отвір праворуч. Переді мною була досить велика кімната, яка, судячи з її обстановки, колись була вартовою кімнатою. Там були стійки для зброї і злегка підняті платформи для спальних шовків і хутра воїнів. Але тепер її єдиними мешканцями були двоє тернів, які були в групі з Турідом і Матаєм Шангом. Чоловіки вели серйозну розмову, і з їхніх тонів було зрозуміло, що вони зовсім не підозрюють, що їх хтось слухає. «Я тобі кажу», – говорив один з них, – «я не довіряю чорному. Не було необхідності залишати нас тут охороняти шлях. Від чого, скажи на милість, ми повинні охороняти цю давно забуту жахливу стежку? Це була лише хитрість, щоб розділити наші ради». Він змусить Матая Шанга залишити інших де-інде під якимось приводом, а потім, врешті-решт, нападе на нас зі своїми спільниками і вб'є нас усіх. «Я вірю тобі, Лакори», – відповів інший. «Між тернами і першонародженими ніколи не може бути нічого, крім смертельної ненависті. А що ти думаєш про цей сміховинний світ?» Нехай світло сяє з інтенсивністю трьох одиниць радію протягом п'ятдесяти талів, а протягом одного ксату нехай воно сяє з інтенсивністю однієї одиниці радію, а потім протягом двадцяти п'яти талів з дев'ятьма одиницями. Це були його слова, і подумати тільки, що мудрий старий Матай Шанг повинен слухати таку дурість. «Справді це безглуздо», – відповів Лакор, – «це відкриє лише шлях до швидкої смерті для всіх нас». Йому треба було щось відповісти, коли Матай Шанг прямо запитав його, що він повинен робити, коли прийде до храму Сонця. І тому він швидко відповів, вигадавши це з голови. Я б заклався на діадему Геккадора, що він не зміг би зараз повторити це сам. «Не будемо тут довше залишатися, Лакоре», – сказав інший терн. «Можливо, якщо ми поспішимо за ними, то встигнемо врятувати Матая Шанга і помститися Чорному Датору. Що скажеш?» «За все своє довге життя», – відповів Лакор, – «я жодного разу не порушив жодного наказу батька Тернів. Я залишусь тут, поки не згнию, якщо він не повернеться, щоб наказати мені йти в інше місце». Супутник Лакора похитав головою. «Ти мій начальник», – сказав він, – «я не можу зробити інакше, ніж ти дозволиш, хоча я все ще вважаю, що ми нерозумно залишаємось». Я теж вважав, що вони нерозумно залишаються, бо бачив здій вули, що стежка веде через кімнату, де стояли на варті два терни. У мене не було жодних підстав відчувати особливу любов до цієї раси самозваних демонів, але я б пройшов повз них, якби це було можливо, не чіпаючи їх. У будь-якому разі варто було спробувати, бо бійка могла б значно затримати нас або навіть покласти край моїм пошукам. Кращі за мене люди гинули від рук бійців, які були менш вправними, ніж люті воїни тернів. Подавши вулі знак «Іти за мною», я раптово ступив до кімнати перед двома чоловіками. Побачивши мене, вони миттєво вихопили свої довгі мечі з піхов, що були при них, але я підняв руку, закликаючи до стриманості. «Я шукаю Туріда, чорного Датора», – сказав я. «Мій спір з ним, а не з вами, тож дайте мені пройти з миром, бо якщо я не помиляюся, він ваш ворог так само, як і мій, і у вас немає причин захищати його». Вони опустили свої мечі, і Лакор заговорив. «Я не знаю, хто ви з білою шкірою терна і чорним волоссям червоної людини». Але якби лише ту ріду загрожувала небезпека, ви могли б пройти, і ми були б раді, наскільки це залежить від нас. Скажіть нам, хто ви і яка місія привела вас до цього невідомого світу під долиною Дор. Тоді, можливо, ми знайдемо спосіб дозволити вам пройти з дорученням, яке ми хотіли б виконати самі, якби наші накази дозволяли». Я був здивований, що жоден з них не впізнав мене, бо я думав, що мене досить добре знають або з особистого досвіду, або за репутацією кожен терн на Барсумі, щоб моя особа була одразу очевидною в будь-якій частині планети. Насправді, я був єдиною білою людиною на Марсі, чиє волосся було чорним, а очі сірими, за винятком мого сина Карторіса. Розкриття моєї особи могло спровокувати напад, бо кожен терн на Барсумі знав, що мені вони завдячують падінням їхньої багатовікової духовної зверхності. З іншого боку, моєї репутації воїна могло бути достатньо, щоб ці двоє пропустили мене, якби їхні печінки не були тієї правильної барви, щоб вітати смертельний бій. Відверко кажучи, я не намагався обманювати себе жодною подібною софістикою, оскільки добре знав, що на войовничому Марсі мало боягузів і що кожен чоловік, чи то князь, чи то жрець, чи то селянин, пишається смертельною боротьбою. І тому я міцніше стиснув свій довгий меч, відповідаючи лакору. «Я вважаю, що ви побачите мудрість у тому, щоб дозволити мені пройти, не зазнавши нападу», – сказав я, – «бо вам не принесе жодної користі безглуздо померти в кам'янистих надрах Барсума лише для того, щоб захистити спадкового ворога, такого як Турід, датор першонарочених». Те, що ви помрете, якщо вирішите протистояти мені, підтверджують останки численних великих воїнів Барсума, які полягли під цим клинком. Я, Джон Картер, принц Гелію. На мить це ім'я здавалося, паралізувало обох чоловіків, але лише на мить. А потім молодший з них з мерзенним слогом на вустах кинувся до мене з готовим мечем. Він стояв трохи позаду свого супутника, Лакора, під час наших переговорів, і тепер, перш ніж він встиг вступити в бій, старший чоловік схопив його за збрую і відтягнув назад. «Стій!» – наказав Лакор. «Буде достатньо часу для бою, якщо ми вважатимемо за потрібне взагалі битися. Є вагомі причини, чому кожен терн на барсумі повинен пролити кров богохульника, святотатця. Але давайте поєднаємо мудрість з нашою праведною ненавистю. Принц Гелію відправився у справу, яку ми самі лише мить тому хотіли б виконати. Тож нехай він йде і вбиває чорного». Коли він повернеться, ми все ще будемо тут, щоб перегородити йому шлях у зовнішній світ, і таким чином ми позбудемося двох ворогів і не викличемо невдоволення отця Тернів. Коли він говорив, я не міг не помітити хитрого блиску в його злих очах, і хоча я бачив очевидну логіку його міркувань, я відчував, можливо, підсвідомо, що його слова лише приховують якийсь зловісний намір. Інший терн повернувся до нього з очевидним здивуванням, але коли Лакор прошепотів йому кілька коротких слів на вухо, він теж відступив і кивнув на знак згоди з пропозицією свого начальника. «Продовжуй, Джоне Картере», – сказав Лакор. «Але знай, якщо Туріт не покладе тебе, то знайдуться ті, хто чекатиме на твоє повернення і зробить так, щоб ти ніколи більше не вийшов на сонце верхнього світу. Йди!» Під час нашої розмови Вула гарчав і шерстився біля мене. Час від часу він дивився мені в обличчя з тихим благальним скигленням, ніби просив слова, яке змусить його кинутися на голі горла перед ним. Він теж відчув злочинність, що ховалася за гладкими словами. За тернами кілька дверних прорізів виходили з кімнати охорони, і Лакор показав на той, що був крайнім справа. «Цей шлях веде до Туріда», – сказав він. Але коли я хотів покликати Вулу, щоб він ішов за мною туди, звір заскиглив і відступив, а потім швидко побіг до першого отвору зліва, де став видавати свій кашляючий гавкіт, ніби закликаючи мене йти за ним правильним шляхом. Я звернув на Лакора запитливий погляд. «Звір рідко помиляється», – сказав я. «І хоча я не сумніваюся у твоїх вищих знаннях, Терне, я думаю, що мені буде краще прислухатися до голосу інстинкту, який підкріплений любов'ю та вірністю. Коли я говорив, я похмуро посміхнувся, щоб він без слів знав, що я йому не довіряю». «Як хочеш», – відповів той, знизавши плечима. «В кінці кінців все буде однаково». Я повернувся і пішов за вулою в лівий прохід, і хоча моя спина була повернена до моїх ворогів, мої вуха були на поготові, але я не почув жодного звуку переслідування. Прохід був слабо освітлений випадковими радієвими лампами – універсальним засобом освітлення барсума. Ці ж самі лампи, можливо, безперевно працювали в цих підземних камерах протягом століть, оскільки вони не потребують уваги і складаються таким чином, що віддають лише мізерну частку своєї речовини в процесі генерування років світла. Ми пройшли зовсім небагато, коли почали минати гирла коридорів, що розходилися, але жодного разу вула не завагався. Біля входу в один із цих коридорів праворуч я почув звук, який говорив Джону Картеру, воїну, виразніше, ніж слова моєї рідної мови. Це був бряскіт металу, металу лицарського обладунку, і він долинав з невеликої відстані коридором праворуч. Вулакеш це почув і, як блискавка, розвернувся і став обличчям до загрози. Його грива настовбурчилася, і всі ряди блискучих іклів оголилися від гарчання та відтягнутих губ. Жестом я змусив його замовкнути, і разом ми відійшли в інший коридор за кілька кроків далі. Тут ми чекали, і нам не довелося довго чекати, бо невдовзі ми побачили, як тіні двох чоловіків впали на підлогу головного коридору навпроти входу в наше укриття. Вони рухалися дуже обережно, випадковий брязкіт, що мене стривожив, не повторився. Незабаром вони підійшли до нашого місця, і я не здивувався, побачивши, що це були Лакор і його товариш із кімнати охорони. Вони йшли дуже тихо, і в правій руці кожного виблискував гострий, довгий меч. Вони зупинилися зовсім близько до входу в наш притулок, перешіптуючись один з одним. «Невже ми вже їх випередили?» – сказав Лакор. «Або звір завів чоловіка на хибний слід, – відповів інший, – бо шлях, яким ми пішли, набагато коротший до цієї точки, для того, хто його знає. Джон Картер знайшов би коротку дорогу до смерті, якби пішов нею, як ти йому запропонував». Так, сказав Лакор, жодна бойова майстерність не врятувала б його від поворотної плити. Він, напевно, наступив би на неї, і дотепер, якщо яма під нею має дно, що заперечує Турит, він мав би швидко до нього наближатися. Хай йому греть з тим калотом, який попередив його про безпечніший шлях. Та попереду на нього чекають і інші небезпеки, промовив товариш Лакора, від яких йому не так легко буде втекти, навіть якщо він і зможе втекти від наших двох добрих мечів. Подумайте, наприклад, які в нього будуть шанси, якщо він несподівано потрапить до палати. Я б багато віддав, щоб почути продовження цієї розмови, щоб мене попередили про небезпеки, але втрутилася доля, і саме в той момент, коли я б найменше не хотів цього робити, я чхнув. Храм Сонця. Тепер не залишалося нічого іншого, як битися, і я не мав жодної переваги, коли вискочив з мечем у руці в коридор перед двома тернами, тому що мій невчасний чханок попередив їх про мою присутність, і вони були готові до мене. Слів не було, бо це була б марна трата дихання. Сама присутність цих двох проголошувала їхню зраду». Те, що вони стежили, щоб напасти на мене зненацька, було надто очевидно, і вони, звісно, повинні були знати, що я розумію їхній план. Замить я вже бився з обома, і хоча я ненавиджу саме слово «терн», я повинен справедливо визнати, що вони – могутні воїни. І ці двоє не були винятком, хіба що вони були ще більш вправними та безстрашними, ніж середньостатистичні представники їхньої раси». Поки це тривало, це був справді такий радісний бій, який я коли-небудь переживав. Що найменше двічі я рятував свою грудь від смертельного удару пронизної сталі лише завдяки дивовижній спритністі, якою мої земні м'язи наділяють мене в умовах меншої гравітації та тиску повітря на Марсі. І все ж я ледь не відчув смак смерті того дня в похмурому коридорі під південним полюсом Марса, тому що Лакор застосував до мене трюк, якого я ніколи раніше не бачив за весь свій досвід боїв на двох планетах. Інший терн саме в той момент нападав на мене, і я змушував його відступати, торкаючись його тут і там вістрям, поки він не стікав кров'ю з дюжини ран, але не міг пробити його чудовий захист, щоб досягти вразливого місця на ту коротку мить, якої було б достатньо, щоб відправити його до предків. Саме тоді Лакор швидко зняв ремінь зі своєї упряжі, і коли я відступив, щоб відбити злий випад, він закинув один кінець ременя навколо моєї лівої щиколотки, так, що він на мить там обвився, а потім раптово смикнув за інший кінець, зваливши мене важко на спину. Тоді, як стрибаючі пантери, вони накинулися на мене. Але вони не врахували вулу, і перш ніж лезо торкнулося мене, ревуче втілення тисячі демонів пронеслося над моєю простягнутою формою, і мій вірний марсіанський калот був на них. Уявіть собі, якщо можете, величезного ведмедя Грізлі з десятьма гогами, озброєного могутніми кігтями та величезним жабоподібним ротом, що розриває його голову від вуха до вуха, оголюючи три ряди довгих білих іклів». Тоді наділіть цю істоту вашої уяви спритністю та люттю напівголодного бенгальського тигра та силою пари биків, і ви матимете деяке славке уявлення про вулу в дії. Перш ніж я встиг відкликати його, він розчавив лакора на желе одним ударом, могутньої лапи, і буквально розірвав іншого терна на шматки. Проте, коли я суворо заговорив до нього, він боязько знітився, ніби зробив щось, що заслуговує на осуд і покарання». «Ніколи в мене не піднімалася рука покарати вулу протягом довгих років, що минули з того першого дня на Марсі, коли зелений джет Старків поставив його охороняти мене, і я завоював його любов і вірність у жорстоких і нелюбивих господарів його колишнього життя. Але я вірю, що він підкорився б будь-якій жорстокості, яку я міг би йому заподіяти, настільки дивовижною була його прихильність до мене». Діадема в центрі золотого обруча на чолі Лакора проголошувала його святим терном, а його супутник, не прикрашений таким чином, був терном нижчого рангу, хоча з його збруї я зрозумів, що він досяг дев'ятого циклу, що лише на один нижче за цикл святих тернів. Коли я на мить зупинився, дивлячись на жахливі руйнування, які вчинив Вула, мені згадалася та інша подія, коли я маскувався під перукою, діадемою та зброєю Сатора Торга, святого Терна, якого вбила Тувія Сптарта, і тепер мені спало на думку, що може виявитися корисним використати атрибути лакора з тією ж метою. Замить я зірвав його жовту перуку з його лисої голови і переніс її та обруч, а також усю його збрую, на себе. Вула не схвалив метаморфози, він обнюхав мене і погрозливо загарчав. але коли я заговорив до нього і поплескав по його величезній голові, він зрештою примирився зі зміною і за моєю командою побіг коридором у тому напрямку, в якому ми йшли, коли наш прогрес був перерваний тернами». «Тепер ми рухалися обережно, попереджені уривком розмови, яку я підслухав. Я тримався поруч із вулою, щоб ми могли скористатися всіма нашими очима, щоб побачити, що може раптово з'явитися попереду і загрожувати нам. І добре, що нас було попереджено». Внизу вузьких сходинок коридор різко повернув назад, а потім знову в початковому напрямку. Так що в цій точці він утворював ідеальну літеру «С», верхня ніжка якої раптово виходила у велику кімнату, погано освітлену, і підлога якої була повністю вкрита отруйними зміями та огидними плазунами. Спроба перетнути цю підлогу означала б накликати миттєву смерть, і на мить я майже зневірився. Потім мені спало на думку, що Турід і Матай Шанг зі своєю групою повинні були її перетнути, а отже вихід є. Якби не щаслива випадковість, завдяки якій я підслухав навіть таку незначну частину розмови тернів, ми б помилково зробили принаймні один-два кроки в цю звивисту масу руйнування, і одного кроку було б цілком достатньо, щоб скріпити нашу долю». Це були єдині рептилії, яких я коли-небудь бачив на Барсумі, але я знав, що за їхньою схожістю з викопними рештками нібито вимерлих видів, які я бачив у музеях Гелію, вони складаються з багатьох відомих до історичних родів рептилій, а також інших, ще не відкритих. Більш огидної сукупності чудовиськ я ніколи раніше не бачив. Було б марно намагатися описати їх землянам, оскільки субстанція – це єдине, що у них є спільного з будь-якою істотою минулого чи сьогодення, з якою ви знайомі. Навіть їхня отрута має неземну вірулентність, що порівняно з нею кобра де капелло здаватиметься такою ж нещебливою, як дощовий черв'як». Коли вони помітили мене, найближчі до входу, де ми стояли, кинулися в погоджену атаку, але лінія радієвих ламп, вбудованих уздовж порогу їхньої кімнати, зупинила їх. Очевидно, вони не наважувалися перетнути цю лінію світла. Я був цілком упевнений, що вони не наважаться вийти за межі кімнати, в якій я їх знайшов, хоча й не здогадувався, що їх стримує. Простого факту, що ми не знайшли рептилій у коридорі, яким ми щойно прийшли, було достатньо, щоб запевнити, що вони туди не наважуються. Я відтягнув вулу подалі від небезпеки, а потім почав ретельно оглядати стільки кімнати рептилій, скільки міг побачити, звідки стояв. Коли мої очі звикли до тьмяного світла її інтер'єру, я поступово розгледів низьку галерею в дальньому кінці апартаментів, з якої відкривалося кілька виходів. Підійшовши так близько до порогу, як тільки наважився, я провів поглядом по цій галереї, виявивши, що вона оточує кімнату, настільки сягає око. Потім я кинув погляд вгору, вздовж верхнього краю входу, до якого ми підійшли. І там, на мою радість, я побачив кінець галереї не далі, ніж за фут над моєю головою. Вмить я стрибнув на неї і покликав вулу за собою. Тут не було рептилій, шлях був вільний до протилежного боку жахливої кімнати, і мить тому ми з вулою безпечно опинилися в коридорі за нею». Не минуло й десяти хвилин, як ми потрапили до величезної круглої кімнати з білого мармуру, стіни якої були інкрустовані золотом у дивних іерогліфах першонароджених. Від високого куполу цієї могутньої кімнати до підлоги тягнулася величезна кругла колона, і, спостерігаючи, я побачив, що вона повільно обертається. Я досяг основи храму Сонця. Десь наді мною була Деяторіс, а з нею Фейдор, дочка Матая Шанга, і Тувія Сптарта. Але як дістатися до них? Тепер, коли я знайшов єдине вразливе місце в їхній могутній в'язниці, все ще залишалося загадкою. Повільно я обійшов великий вал, шукаючи засіб проникнення. На півдорозі я знайшов крихітний радійний ліхтарик і, розглядаючи його з легкою цікавістю щодо його присутності там, у цьому майже недоступному і невідомому місті. Я раптом натрапив на знаки дому Туріда, інкрустовані коштовностями в його металевому корпусі. Я на правильному шляху, подумав я, засунувши дрібничку в кишеню мішечок, який висів на моїй збруї. Потім я продовжив пошуки входу, який, як я знав, має бути десь поблизу. І мені не довелося довго шукати, бо майже відразу після цього я натрапив на маленькі двері, настільки майстерно інкрустовані в основу валу, що вони могли б залишити непоміченими менш пильним або обережним спостерігачем. Переді мною були двері, що вели всередину в'язниці, але де засіб їх відчинити? Жодної кнопки чи замка не було видно. Знову і знову я ретельно досліджував кожен квадратний дюйм їхньої поверхні, але найбільше, що мені вдалося знайти, була крихітна шпилькова дірочка, трохи вище і праворуч від центру дверей. Шпилькова дірочка, яка здавалася лише випадковістю виробництва або недоліком матеріалу. Я спробував зазирнути в цей крихітний отвір, але чи була вона лише на частку дюйма вглиб, чи проходила повністю крізь двері, я не міг сказати, принаймні жодного світла за нею не було видно. Потім я приклав до неї вухо і послухав, але знову мої зусилля принесли незначні результати». Під час цих експериментів Вула стояв поруч зі мною, пильно дивлячись на двері, і коли мій погляд упав на нього, мені спало на думку перевірити правильність моєї гіпотези про те, що цей портал був засобом проникнення до храму, яким користувався Турід, Чорний Датор і Матай Шанг, батько Тернів. Різко відвернувшись, я покликав його йти за мною». На мить він завагався, а потім стрибнув за мною, скавучи й тягнувши мене за упряж, щоб повернути назад. Однак я пройшов деяку відстань від дверей, перш ніж дозволив йому зробити по-своєму, щоб точно побачити, що він зробить. Потім я дозволив йому вести мене куди завгодно. Він потягнув мене прямо назад до цього загадкового порталу, знову зайнявши свою позицію обличчям до голої кам'яної стіни, дивлячись прямо на її блискучу поверхню». «Цілу годину я працював над розгадкою таємниці, яка відкрила б мені шлях. Я ретельно згадував усі обставини мого переслідування Туріда, і мій висновок був ідентичний моїй початковій вірі, що Турід прийшов сюди без жодної іншої допомоги, окрім власних знань, і пройшов крізь двері, які перешкоджали моєму прогресу, без сторонньої допомоги зсередини. Але як він це зробив? «Я пригадав випадок із кімнатою таємниць у золотих скелях, коли я звільнив Тувію з Птарту, з-під тернів, і вона взяла тонкий, схожий на голку ключ з брелока її мертвого тюремника, щоб відімкнути двері, що вели назад до кімнати таємниць, де Тар Старка зборовся за своє життя з великими бантами. Такий крихітний отвір для ключа, який зараз не піддавався мені, відкрив шлях до складного замка в тих інших дверях». Поспіхом я висипав вміст міст своєї кишені на землю переді мною. Якби ж я міг знайти тонкий шматочок сталі, я міг би ще виготовити ключ, який би дав мені вхід до храмової в'язниці. Коли я оглядав різнорідну колекцію всякої всячини, яку завжди можна знайти в кишені марсіанського воїна,